La miezul nopții va cădea o stea. Pista 9 Folosind asemenea procedei, izbuti să afle că militarul acela în civil venea în fiecare zi la ville și, de asemenea, izbuti să mai afle că era un personaj important în Gestapo, cu gradul de locotenent colonel în SS. zi descoperirea aceasta avea să le fie de mare folos. Unul din luptători care juca un rol important în mișcarea de rezistență, fu arestat și transportat în închisoarea cu aspect de vilă. Aflând aceasta, Oulea s-a să să-l salveze. Deși planul pe care îl prezentă comporta mari riscuri, ținând totuși seama de faptul că arestarea aceea lipsea mișcarea de rezistență de unul din luptătorii săi cei mai bravi, este de dădu mână liberă. Și într-o zi, doi ofițeri din SS se prezentară la biroul semandicosului personaj al gestapoului. Unul din ei avea gradul de colonel uh, și se numea Martin Werner, celălalt numai gradul de capitan și purta numele de Franz Venea Veneau chipurile directe de la Berlin cu un ordin confidențial din partea lui Himmler. După ce ofițerii fură introduși în biroul locotenent colonelului Conrad Hoss, plimbându-și revolverile pe sub nasul acestuia, îl puse în curent cu scopul adevărat al vizitei lor. Domnule locotenent colonel Hos, ați arestat pe oarecare lui de Marge. Noi știm unde se află. Dacă țineți la viața dumneavoastră și ar trebui să țineți, pentru că sunteți un om încă tânăr, vă cerem doar câteva rânduri către comandantul vilei pe care ați transformat-o în închisoare. Scrisoarea va trebui să aibă cam următorul conținut. Întrucât un trimis special al Reichführerului Himmler vrea să ancheteze personal pe lui Dumarj, ar statului să fie predat imediat aducătorului scrisorii, capitanului Franz Broș. Omul Cistapoului, care avea curaj doar atunci când se afla în fața victimelor sale în lanțuri, se supus. Sunt în puterea dumneavoastră și n-am încotră. Aș vrea să știu numai dacă înveți veți cruța viață. V-am și nu ne vom călca cuvântul. În acest caz și scrise tot ceea ce îi se ceruse. Și acum înveți permite să mă folosesc de mașina dumneavoastră care la ora asta obișnuiește să vă aștepte. Sunteți bine informați. Într-adevăr, Hans mă așteaptă jos de două minute. Câteodată suntem informați chiar mai bine decât dumneavoastră. Câteva minute mai târziu, limuzina neagră îl ducea spre vilă. Când ajunseră Hans claxonă, poarta se deschise și peste câteva minute, mașina stopă în fața peronului. Îi în întâmpinare un individ înalt, slab și cu un cap ca de mort. Fără să răspundă salutului, Ulia, căci el era capitanul SS Franz Broș îi se adresă cu ton poruncitor. dă la comandantul Kramer. Dumneată cine Sub Frank Müller se prezentă, pocnind călcâiele. Apoi slugarnic se grăbi să execute ordinul primit. Îl conduse la etaj, în dreptul unei uși masive de stejar, se opri și bătu discret. După aceea îl pofti politicos să se intre. De dinapoi a unui birou elegant se ridică un om masiv cu o căutătură de veritabil criminal și cu un perfect cap pătrat. Mustața ala Hitler părea un gândac negru și mare, prins sub nas. dumnezeu comandantul Kramer?" Da, domnule capitan." Îi întinse scrisoarea pe care hitleristul, cu gândacul sub nas, se grăbi să citească. Când se convinse că scrisoarea fusese citită, Ua adăugă câteva cuvinte care îl făcură pe comandantul Kramer să se înroșească de plăcere. Dumneata Kramer nici nu ți închipui ce important serviciu a adus lui Reich, alesându-l pe aceste bandite de, de o marș. Domnul colonel Werner, raportând reichführer Fürerului Himmler, nu va uita să amintească și numele Dumitale. Și pentru a da de înțeles că nu are timp de pierdut, se uite la ceas. Comandantul Kramer apăsă pe butonul unei sonerii și lunganul cu cap de mort apărut imediat în prag, de parcă tot timpul ar fi stat acolo. — Frank, scoate-l din celulă pe arestatul lui de marș, pune-i și edul la mașină. Să nu dureze mai mult de 5 minute. Frank pocni călchiile și se făcune văzut. Și exact după patru minute și câteva secunde se înapoi, anunțând că ordinul a fost îndeplinit. — Frank, vei însoți pe domnul capitan Franz Broș. Nu e nevoie. Sunt convins că domnul colonel Werner își va exprima dorința să te cunoască personal, așa că porcul de francez se va întoarce odată cu dumneata." Și pentru a-l face să înțeleagă că orice obiectiun este deprisos, prisos, întinse mâna înainte salutând. Hai, Hitler!" Cinci minute mai târziu, eleganta limuzină ieșea pe poarta vilei. La colțul străzii, un tânăr cu ochelari părea absorbit de lectura unui ziar de prânz. Când limuzina se apropie, ridică ochii de pe ziar. Dinăuntru mașinii îi zâmbi abia perceptibil un ofițer în uniformă germană. În clipa următoare, limuzina era departe. Zâmbetul acela se pare că produsese asupra tânărului o atare emoție, încât ziarul pe care îl ținea în mână a început să-i tremure. Pe urmă, revenindu-și trecut strada și intră într-o cafenea să telefoneze. Nu fu decât o comunicare scurtă. Alo! Jean! Bună seara, dragă! Michel s-a întors din provincie. După alte câteva clipe, pe ferestrele locotenent colonelului Hoss, trec un flașnetar. Auzind melodia regușită și învechită, falsul colonel s-a colonelului Hoss. Deși eu aș avea mare poftă să vă fac de petrecanie. Deoarece prietenul meu v-a promis însă că viața vă va fi cruzată, nu am încotro și trebuie să-mi inhib această plăcere. Acum trebuie să vă părăsesc. Dar dacă nu ieși la unele măsuri de pe cauții, sunt sigur că încă înainte de a ajunge în stradă, voi fi arestat. De aceea va trebui să vă șifonezi puțin. Și fulgerător, îl izbi cu tocul revolverului în cap. Locotinând, colonelul se prăbuși. Îi lega apoi mâinile la spate, îi vârând gură un căluș, apoi plecă. Când ajunse în stradă o mașină care staționa ceva mai departe, țâșni din loc, se apropie încetinii ca să se poată urca din mers, apoi cu toată viteza a pornit într-o direcție necunoscută. Depenind de întâmplarea, ulea părăsi fereastră și început să se plime de la un capăt la altul al odăii. În încăperea alăturată, infirmierul pandelescu în înfricoșător. Vântul și ploaia conteniseră. Numai coloana de căruțe continua să se scurgă pe șoseaua desfundată de ploi. Noaptea amintirilor. Da. Amintirile continuară să se îndepene. După isprava aceea, fusese trimis să lucreze în provincie. Era primejdios să mai rămână la Paris. Gestapoul, furios că fusese atât de ușor tras pe soară, își mobilizase toți agenții și toți informatorii să-i dea de urmă. În provincie nu stătuc mâinile în sen. Organizăm un centru de informații care în scurt timp a început să dea rezultate frumoase. Populația se oferea să-i ajute, ignorând pericolele, mai ales femeile se dovedire foarte utile, ingenioase și pricepute. Informațiile începără să curgă din toate părțile. Datorită lor, zeci de acte de sabotaj putură fi executate cu deplin succes. Mai târziu, când armatele sovietice se regrupau pe linia Iași-Chișinău și când dezastrul definitiv al armatei andoneștiene era iminent, izbuit după multe și grele peripeții, să părăsească Franța și să se reîntoarcă în țară. Luptase în Spania împotriva fascismului, luptase în Franța și voia acum să lupte împotriva hitleriștilor acasă pentru poporul său. Cererea de a aplica pe frontul anti hitlerist îi fu acceptată fu trimis să lucreze în cadrul biroului 2 al diviziei Bistriță. Experiența câștigată în acțiunile contra gestapo-ului în Franța îl ajută ca în scurt timp să depisteze și să aresteze niște periculoși agenți hitleriști. Scurt timp după aceea, când se primi prin comandamentul sovietic informația privind intențiile abverului în legătură cu mașina de cifrat, fu trimis cu misiune specială la postul de comandă al diviziei Moldova. Vântul și ploaia contă Numai coloana de căruțe continua să se scurgă pe șosea, alimentând cu muniții frontul. În încăperea alăturată, infirmierul Pandelescu continua să sforie. Amintindu-și cele întâmplate de curând, ulea murmură. Hotărât, afacerea aceasta e mult mai complicată decât mi-am închipuit dându și seama că dacă va începe să se gândească la Catușca și la cei doi asasin, zorile îl vor găsi tot treaz, se întoarce pe o parte și închise ochii, hotărât să doarmă. Și ca de obicei, adormi cu ușurință. O punere în scenă, în aparență lepsită de sens. În dimineața zilei următoare, ploaia reîncepu, măruntă, deasă, exasperantă. Cefratorii, neavând de lucru, se plictiseau. Erau cu toții posomărâți și nervoși. Unul singur făcea excepție, barbu. Cu țigara în colțul gurii, fără să se grăbească ca un om care nu are altceva mai bun de făcut, cosea niște hârtii într-un dosar voluminos. Din când în când se uita pe furiș la ceilalți și, văzându-i posomărâți, zâmbea ironic. cu și repara pricheta, furios că nu izbutește să o facă să funcționeze, înjura printre dinți. Pelinuiu își trăsese un scaun de la fereastră și privea ploaia de afară, mereu inepuizabilă. Tomescu curăța mașina de scris. Cât privește Mardare, acesta pur și simplu nu făcea nimic. Fuma și, din când în când, când scaz gomotos. Capitanul Smeu lipsea. Fusese chemat la biroul doi. De atunci trecuse mai bine de o oră. Pelinuiu, care între timp începu să se bate darabana în pervazul ferestrei vorbi parcă mai mult pentru sine. Ploaia asta, a furisită, vă aduce fără-ndoală zăpadă. Vă gândesc la infantăriști, să stai într-o groapă cu apa până la genunchi și de sus să curgă mereu, mereu. Decât să stai în apă, prefer să porniști la atac, interveni în discuție burlacul. Când ploaia temurează, nu-ți mai pasă dacă mori sau trăiești. Eu am trecut prin asta. Într-o noapte ploua cu găleata un soldat din grupa mea, dar Pelinoiu îl întrerupse ironic. Dacă ne aduc bine aminte, întâmplarea asta ne mai povestit o zilele trecute. lasă l -mă pe Pelinoiule, să povestească. Trece timpul mai repede. Nu înțeleg ce dracu aveți cu toții de sunteți așa nervoși. Întrebă cu prefăcută gandoare barbu, care știa foarte bine din ce cauză erau cu toții atât de nervoși. Haide, nu face pe prostul, eu scurt mardare, Apoi cu un alt ton Nu pricep deloc de ce s-agită atât cei de la biroul doi. Ce-or fi până dracale Ce prostie! Remarca aceasta fă ca un semnal. Primul care îi zbucni fă burlacu. În definitiv, ce mare crimă a făcut? Ce dracu! Dar nu avem bragă în vine. Dar aș fi curios să știu ce ar face domnul capitan Gheorgheu într-o situație similară. Parcă am fi călugări, nu ostași. Și furios, izbit de masă bricheta care se încăpățâna să nu funcționeze. Mardare Ion, care tocmai a început să se ascultă un ciot de creion, spuse îngrijorat. Ceea ce nu-mi place este că l-au chemat și pe zmeu. Tare mi-e teamă să nu-i pună în cărca Ulea cine știe ce chestii de spionaj. Mai știi? Ăștia de la biroul 2, se revoltă pe Linoiu, nu văd în jurul lor decât spion și suspecți. Eu, unul fraților, nu-l văd prea bine pe Ule. Mai știi? Replică barbă cu obișnuita ironie. Pe Linoiu sări cu gura pe el. Ești imposibil, barbule. S-ar zice câte bucuri. Poate unde e vorba de Ulea care ție nu ți este deloc simpatic? Dar asta e o treabă care te privește personal. Pe mine gravitatea pedepsei mă indignează. Se zvănește că generalul a dispus să fie degradat. Toată lumea găsește pedepsa exagerată. Bor la cu adaugă. Ceea ce mă surprinde este că generalul a putut lua o asemenea hotărâre. Totdeauna mi-a făcut impresia unui om drept care mardare ale întrerupse. Să nu te miri deloc, fiindcă nu generalul a dictat pe deauza. Nu stai mă în seama că e opera fachirului. Despre asta poți fi sigur, fă de aceeași părere și pe noi. Mai mir că nu-l trimite la curtea marțială. A, atât ar mai lipsi, se căine e Pe ce mm, toată porcăria asta are și un aspect comic. Ia gândiți-vă. Ajungi într-un sat și cantonezi la o casă. Și iată, dai de o femeie frumoasă care se învârte tot timpul în jurul tău. Te privește pe subgenie, îți zâmbește, dându-ți a înțelege că nu-i displaci. Tu atunci ce faci? Te încrunți la ea și îi spui cu ton răstit. Ia, ascultă, femeie, să știi că nu-ți merge cu mine. Eu sunt incoruptibil. Să mă ia dracu dacă poate exista ceva mai care ai găs. Tomescu, care până acum nu se a amestecat să în discuție, obiecte. Totuși, bătrânule, ar trebui să te gândești și la ordinele care au fost date. Care ordine? Ordinele generalului care interzic orice fel de legături cu localnicii. Că ordinele există e una, cum trebuie însă interpretate e altceva. De acord că asemenea ordine sunt necesare. Ostașul nu trebuie lăsat să-și facă de cap. Osteașul trebuie împiedicat să se transforme într-un jefuitor sau într-un siluitor al femeilor. Dar dacă o femeie te place, dacă județi lucrurile în mod abstract, s-ar părea că ai dreptate. Și totuși, să știe ce rol important joacă în război un bun serviciu de informații. Și gândește-te puțin. O femeie te invite la masă. Accepți. Îți mărturisește că te place... Pentru că ești așa și pe dincolo Stai apoi cu la pieptul tău Și toarce mulțumite mulțumită ca o pisică E un în fapt îndeopște cunoscut Că femeile sunt prin firea lor tare curioase Începe să te întrebe Întrebări cu totul inofensive În aparență Cum te cheamă? E frumos dragă la tine în țară? Cresc și la voi castraveți? Și la voi că Gospodinile să pune varză la murat? Femeile voastre sunt frumoase? Nu ești însurat? Dar ai desigur o drăguță. Sărăcuța, cu cât dor te-o fii așteptând? Nu e de mirare. După un bărbat ca tine, o femeie îi duce întotdeauna dorul. Ce îngrozitor lucru și războiul ăsta. Ești probabil la infanterie. Infanteria o duce cel mai greu. Barbuc îl întrerupse ironic. Nu te mai o seni, drăguțule. Cunoaștem o spioană cu pestelcă de stambă și cu ciuboțele în picioare care miroase o lea ca greaște. Ce spui, bătrânule? Cum vrea să recunoști sub un asemenea de ghizament pe Matahari sau pe fraulein doctor? Burlacul ridică din umeri fără să răspunde, Tomescu replică însă calm. Nu în toate cazurile e nevoie de o matahari. O informație adunată de aici și luată în sine pare lipsită de importanță. O alta de dincolo, de asemenea, dar toate aceste informații parțiale, centralizate undeva, pot constitui indicații extrem de prețioase care nu rareori ori pot decide soarta unei bătălii. Prevită problema din acest punct de vedere, găsesc că ulea al nostru merită să fie pedepsit. Și vă rog să mă credeți, nu-mi este mai puțin drag decât vouă. Câteva minute tăcură cu toții. Reflectau la cele spuse de Tomescu. Primul care vorbi fu pe Linoi. Nu știu cum faci tu, Adriene, dar când încep să explici un lucru, cei care te ascultă trebuie să recunoască, măcar în sinea lor, că ai dreptate. Sosirea sărgentului Todinche, furierul cartierului, puse capăt discuției. Noroc!" ură el pășind în birou. Ce vânt aduce la noi Ioane?" întrebă Tomescu. Ordinul la domnul capitan Medrea ca toată lumea să fie prezentă la cartier după orele de birou. Încinși cu cartușierele pe burtă și cu arma în spate." Dar ce s-a întâmplat, frate?" se interesează burlacu. Nu știu, domnul capitan vrea să țină ora de raport." Pe ploaie ca asta?" Altă zi mai bună nu și-a găsit. Sergentul tot din ridică din oameni. Ploaie, neploaie, ăsta e ordinul. Dar poate că până la sens se liniează. Apropo, era să uit, toată lumea să fie barberită și cu bocanții făcuți. Ce vorbești, dom'le? Te pomânești că avem inspecție? A întrebat pe linoi. Nu cred. Atunci? V-am spus că nu știu nimic. Mardare insistă, ce dracu, mă Ioane? Se poate să nu știi tu. Hai, dă-i drumul. Nu-l mai lua în brațe pe nu știu. Că la mine nu se prinde. Hai, de Ioane, nu ne mai fierbe în zeama noastră. Sergentul todincă, care era un om tare de treabă, la insistențele lui Mardare cede. Văd că de voi nu scap cu una, cu două. Precis nu știu nimic. Bănuiesc însă că e gureasă cu ule. El degradează? Tare mi-e teamă că da. Vă să zic că i confirmă zvonul. Vă rog însă, întrucât nu e încă oficial. Știți, n-aș vrea să se afle că mi-am permis să anticipez. Bărlacul se grăbi să l liniștească. nu ne teamă, Ioane. Noi suntem cu toții mormânt. Sergentul tot se pregătește plecare. Acum mă duc. Trebuie să mai anunț și celelalte birouri. Vreau să nu lipsească nimeni, că domnul capitan ia foc. Din prag se întoarce și se adresă lui Tomescu. Era să uită. A fost pe la dumneata Danile. Care Dănile? Ordonanța Libratul de El. L-am trimis la dumneata eu sunt tata plantoanelor, ordonanților, agenților de legătură, ca să nu mai vorbesc de furieri. Vin la mine pentru toate cele, de parcă magazia cartierului ar fi magazin universal. La dorobăți nu se duc, fiindcă atâta își bate joc de ei, încât oamenii ar fi mai bucuroși dacă i-ar înjura sau bruftului ei decât să-și de ei. Și dacă vin atâția la mine, vă dați seama că discuția nu se rezumă numai în a cere ceva și în a le răspunde am sau n -am. Mai ales că cei mai mulți vin la mine cu sămânță de vorbă. umblă atâtea zvonuri despre ce se întâmplă în țară, încât oamenii vor să știe ce e adevărat și ce nu -i. Eu, Eu, întreburi de administrație, nu las pe mulți să-mi treacă pe dinainte. Dar ca să duc munca de lămurire cu ei, nu prea mă percep. De aceea, atunci când unul împune pune vreo întrebare la care nu mă tai capul să răspund cât mai bine, ca să nu îl zăpăcesc mai rău pe bietul om, îl la tine, Adrian. Așa am procedat și cu Danila. De pildăva să știe dacă băierul lui are să rămână sau nu cu pământul." Și tu nu te-ai priceput ce să-i răspunzi?" întrebă ironic, mardare. Așa, în general, poate că da. Dar, în definitiv, mă, Adriane, cum va fi cu pământul? Le să ia sau nu?" Lămurește-mă și pe mine ca să știu ce să spun dacă mai vine careva să mă întrebe." Dar ce-ți că moșierii care l-au sprijinit cu trup și suflet pe Antonescu vor fi lăsați să se bucure și pe mai departe de privilegii? Îi replică indignat mardare. Desigur că n-ar fi drept, dar poți să știi ce ploi mai sunt în stare să legei acolo, în țară? Umblă atâtea zvonuri. Zvonurile umblă, frate Ioane, fiindcă dușmanii din țară, capitaliștii și moșierii au tot interesul ca să le împrăștie. Ei urmăresc să slăbească moralul armatei pe front, care, precum bine știi, este formată în mare ei majoritate din țărani. Tomescu, fiindcă el fusese acela care vorbise, se opri o clipă ca să-și aprinde țingarea, apoi continua. Dar nu le merge, pentru că, până la urmă, în ciuda zvonurilor, adevărul în legătură cu situația reală din țară tot ajunge la noi. De pildă, ieri, agentul de legătură de la Putnă m-a oprit să mă întrebe dacă e adevărat că au început să se formeze comitete țărănești care trec la împărțirea pământurilor moșerești. De unde ai auzit despre așa ceva?" l-am întrebat. Păi a primit unul de la noi, carte de la nevastă, că s-a format comitet la ei în sat. Scrie că în comitet a băgat-o și pe ea, deși e nu mâiere proastă." Mi-a răspuns agentul. Și ca el sunt mulți dornici să afle adevărul. Aș zice că nu există soldat aici pe front care să nu fie interesat de ceea ce se petrece în țară. Păi da, ei își dau seama că mâine poimene hitleriștii vor fi definitiv la pământ și vor să știe cum va fi viața lor atunci când se vor întoarce acasă. Și în ciuda zvânurilor află unul despre comitetele țărănești, Altul că Partidul Comunist trimite la state echipe de muncitori să le repare uneltele sau să-i ajute la împărțirea pământurilor moșierești. În primul rând, ale moșierilor fugiți și ale acelora care, din adins, ca să înfometeze poporul și să împiedice aprovizionarea frontului, refuză să efectueze muncile agricole. Și astfel, treptat, treptat, despre bătălia pentru reforma agrară pe care o conduce Partidul Comunist. Ei, da? Asemenea, vești, au primit și unii de aici, de la noi, numai că în legătură cu aceasta, știți ce zvon a început să circule? Ce că pământul și le împart cei care sunt în țară, iar cei care luptă pe front vor rămâne cu buza umflată. Dragă Ioane, și minciunea aceasta, ca toate celelalte minciuni, se va dovedi că are picioare scurte. Curând, oamenii vor afla, prin veștele pe care le vor primi în acasă că tocmai ei, țăranii ostași, sunt avantajați atunci când se împart pământurile moșierești. Am făcut bine că l-am trimis pe Danilă la tine. Eu nu m-aș fi preceput să explic așa cum trebuie. În ceea ce mă privește, mă s frumos. Dacă va mai veni careva la mine să mă întrebe, acum am să știu ce să-i răspund. În clipa aceea intră pe ușă capitanul zmeu. Să trăiți, domnule capitan. Ce-i tot dincă? Am venit să anunț să nu lipsească nimeni de la ora raportului. Bine, vor fi cu toții prezenți. Te poți să duci. Să trăiți. Băiți, avem ceva de lucru. Deschise lada de fier, scoase mașina de cifrat și o puse pe biroul său. Burlacule, pregătește mașină. Îți vor ajuta Pelinoiu și Mardare. Observați încă din clipa când intrase pe ușă, figurile posomărute ale cifratorilor săi și înțelese că între timp aflați răcele aștepta pe ule. Burlacul pregăti mașină și începe să cifreze. Ion, Petru, Radu, Costică, dicta cu voce răstită Pelinoiu privind furios ecranul care se lumina și se întuneca succesiv. După ce radiograma a fost cifrată, capitanul Smeu luă blanchetele și, înainte de a ieși, le spuse. Ați fost anunțat să vă prezentați la cartier la ora raportului. Să nu lipsească nimeni dintre voi. Am să vin și eu." Borlacul riscă întrebarea. Domnule capitan, îmi poți permite să vă pun o întrebare?" Poftim." Dumneavoastră sunteți convins că ulea merită o pedepsă atât de aspră?" Da." și plecă, urmărite de privirile întristate ale cei. Ploaia contenise. Vântul, în schimb, începuse să sufle din nou, rece și puternic. Cerul, vânet coborâse până aproape de vârful turnului bisericii. Cartierul trupii se afla cantonat într-o casă din apropierea postului de comandă al diviziei. Pe poarta dată înlături intrau în fugă ultimii interziați, sărind ca țapii pentru a se feri de baltoace. În bătătura casei, largă și curată, se adunaseră răfurierii, ordonanțele, plantoanele, împărțite în grupuri, după simpatii sau legături de prietenie. Se întâmpla, poate, pentru prima dată de la începutul campaniei, ca la ora raportului să fie prezent întreg efectivul cartierului. De obicei, în puținele ocazii când se ținea ora de raport, din cauza specificului muncii, dacă putea fi adunată jumătate din efectiv. De data asta, însă nici șefii birourilor nu și furierii și nici aceștia nu solicitaseră învoire de a absenta. Veștea că Ule Mihai urma să fie degradat se răspândise ca fulgerul și țineau cu toții să fie de față. Într-un alt grup format din cei care lucrau la cifru, burlacul se arăta nemulțumit că erau lăsați să aștepte. Au trecut aproape 20 de minute și văd că n-au de gând să înceapă. Dacă mai întârzie mult, Începe ploaia și are să ne mureze pe toți. Par și vă vreme, firea dracului să fie. Grupul lor era cel mai izolat, înspre fundul curții lângă un hambar. Dar ulea unde o fi? întrebă Mardare. Și sperăm că nu-l vor aduce între baionete. Atât ar mai lipsi, replică Pelinoiu. Cred că e înăuntru la cancelarie. Pe capitanul Smeod a văzut careva? Poate că nu mai vine, își deduc cu părerea mardare. Dacă a spus că vine, va veni, n-ai grijă, vorbi convins Tomescu. Doar nu mai spitește gândul să spăl Putină, Ei vesti pe Linoiu. Și așa, numai fiindcă ai insistat tu, Adriane, mi-am călcat pe inimă și am venit. Aș da orice numai să nu fiu de față la ceea ce va urma. Barbă care stătuță ceva mai deoparte, fără să ia parte la discuții, îi făcu atenți. Uite-l pe major! În ușa cancelariei, tocmai aș făcuse apariția plutonierul adjutant răbăț Nicolae, care se ocupa cu administrația cartierului. Plutonierul adjutant răbăț era un om înalt, cu un corp atletic și cu un cap frumos de idolicocefal. Înzestrată de natură, cu un fizic mai mult decât agreabil, asemenea unei femei cochete, Ținea ca îmbrăcămintea să nu dezavantajeze însușirile naturale. De aceea, uniforma confecționată din cel mai bun postav ofițeresc și lucrată impecabil, îi era strânsă pe corp, purta cizmă ofițărești, iar mânușile nu îi lipsau niciodată. De altfel, nu numai în îmbrăcăminte, dar, în general, prin întregul său fel de a fi, căuta să imite pe ofițer și, în special, pe stat majoriști. La postul de comandă, tot ofițerii aveau o părere excelentă despre el, inclusiv generalul. Un indiciu că părerile acestea nu erau cu nimic exagerate, îl constituia și faptul că obținuse gradul de plutonier adjutant la o vârstă când, în general, sub ofițerii, dacă ajung până la gradul de plutonier major. Fusese repartizat comandamentului târziu, abia când divizia reorganizată se pregătea să treacă în ardeal. Deși ca plutonier cu administrația, prin însăși natura muncii, nu prea îi se ofera prilejul să-și dovedească aptitudinile, era totuși apreciat ca unul din cei mai destoinici subofițeri ai postului de comandă. Se pare că părerea destul de răspândită de altfel, după care faima premerge omului, se verifica în cazul plutonierului adjutant de robăț Nicolae. Pentru că, deși nu era omul despre care s-ar fi putut spune că obișnuite să vorbească despre sine, după cum, de asemenea, nu se putea spune că e o fire excesiv de comunicative, totuși nu se știe pe ce cale, datele cele mai interesante din biografia sa erau cunoscute de toată lumea. Astfel, era un lucru unde oște cunoscut că dintre toți subofițerii postului de comandă, el era cel mai instruit. Absolvise în particular șase clase de liceu și că intenționa ca după război să termine liceul și să se facă ofițer. Se mai știa despre el că, deși începuse prin a fi copil de trupă, moravurile cazone de atunci, sălbatice și degradante, nu le influențaseră. La cazarmă, înainte de război, având față de ostași o comportare omenească, obținea de la ei mai multe decât ar fi putut obține dacă ar fi folosit băta, pumni și înjurăturile. O asemenea purtare atât de deosebită nu putea fi pe placul celorlalți subofițeri, care dacă abia știau să o scrie. În schimb, erau neîntrecuți în arta complicată și plină de fantezie a înjurătorilor. Scandalizându-și camaraze prin comportamentul său, în flagrantă contradicție cu moravurile cazone, aceștia căutară în fel și chef să-l discrediteze în fața superiorilor, începând de la comandantul companiei și până la comandantul regimentului. Acuzația cea mai gravă care îi se adusese fusese aceea că, prin metodele pe care le folosește, vizează Mărlani. În ciuda acestei campanii organizate de defăimare, datorită calităților sale excepționale de instructor, nu numai că se menținuse, dar izbuțise să avanseze mai repede decât oricare dintre ei și să ajungă la vârsta de numai 30 de ani plutonier ajutant. Toate acestea se știau despre el, dar de la cine și pe ce cale nimeni n-ar fi putut spune. Când plutonierul ajutant de robăți se ivi în prag, arma conteni, Îmbrăcat în uniforma cea mai bună, elegantă și strânsă pe corp, cu mănușii în mâini, încălțat cu cisme ofițerești care străluceau de parcă ar fi fost de lac, coborâ grav cele câteva trepte ale cerdacului. Când a ajuns în mijlocul curții, ordonă. Comandanții de grupă să vină la mine. Le dau ordini să-și adune oamenii și să se încoloneze. După ce ordinul fost executat, examină cu un ochi expert ținut a oamenilor. Ceru unora să-și strângă centurile, altora să-și îndrepte cutele vestonului sau să-și lege mai bine moletierele. Când ordinele fură îndeplinite, mulțumit de a oamenilor, comandă câteva mânuieri de armă care fură executate destul de bine de acești soldați mai mult cu numele, pentru că în marea lor majoritate, din 24 de ore, cel puțin 12 nu făceau altceva decât să scrie, să deseneze diverse schițe de hărți sau să bată la mașină cu o cadență de mitralieră ZB. Compania mai continua să execute mânuiri de armă. Când ieși din cancelarii, capitanul Medrea Octavian, comandantul cartierului, urmat de capitanul Zmeu și de ule. După ce primi raportul, capitanul Medrea a venit în fața frontului și s-a trupei, ducând mâna la capelă. Bună ziua, Ostaș! Să trăiți! Pe umăr arm! Trei răpăituri scurte și întregă companie îngremeni cu arma pe umăr. Pe loc paus. Ulea Mihai, între timp, luase loc în front, al treilea din flancul drept. În viața civilă, capitanul Medra era profesor de geografie. Înalt și celănos, cu umerii largi și puțin aduși, în ciuda uniformei, rămăsese un civil. Deși nu avea mai mult de 40 de ani, părea mult mai bătrân din cauza ficatului bolnav. Oamenii îl părecliseră popa octavian, pentru că avea obiceiul să înlocuiască pedepsele prin lungi discursuri moralizatoare. Capitalul lui Metre era mai pământiu ca de obicei și cutele de pe fruntei frumoase parcă se înmulțiseră. Cu toate că nu voia să o arate, se cunoștea cât de colă că nu-i convenea deloc rolul pe care era obligat să-l joace. Ochii de obicei triști erau acum și mai trești. Cunoscându-i firea blândă și îngăduitoare, îl privire cu toții cu simpatie. Capitanul Medrea, care într-adevăr nu simțea niciun fel de tragere de inimă pentru treaba la care era pus, mai era pe deasupra și intimidat. Îl intimida prezența capitanului meu, Știindu-l față, erau obligat să vorbească oamenilor nu ceea ce ar fi voit el să spună, ci ceea ce îi se indicase. Oftând, scoase din buzunar bucata de hârtie pe care însemnase problemele care se ceru să se le dezvolte și străduindu-se să dea voce sale un timp cât mai aspru, început. Ostaș! Caporalul Ula Mihai s-a făcut vinovat de o abatere gravă de la ordinile și regulamentele militare. Vă este cunoscut tuturora că domnul general comandant al armatei ne-a interzis printr-un ordin special să avem legături de orice fel cu populația civilă. Care este rațiunea acestui ordin nu e greu de priceput. Hitleriștii luptă nu numai pe front, ci și în spatele frontului. Pe front, cu armele; în spatele frontului cu spioni, care pe diferite căi încearcă să culeagă cât mai multe informații militare. Agenții aceștia ai dușmanului nu partă pe pieptul o pe care stă scris. Atenție, sunt spion, ferește-te de mine! Din potrivă, ei caută să-și camufleze cât mai bine adevăratele lor intenții și se întâmplă de obicei ca tocmai persoana care îți inspiră cea mai mare încredere să fie în realitate un spion hitlerist sau o spioană hitleristă. Tocmai de aceea, pentru a vă feri să ajungeți în situația de a furniza fără voia voastră informații inamicului, comandantul armatei a dat ordinul de care v-am amintit. Caporalul Ulea a călcat acest ordin nu odată, ci în rânduri. Și numai datorită întâmplării a putut scăpa dintr-o capcană pe care i-a întins-o o spioană hitleristă, cu intenția de alții să dezvăluie secretele de cifră. Rechizitorul capitanului Medrea ținut aproape jumătate de oră și nu l-a sfârșit decât atunci când ultimul cap de acuzare, însemnat pe hârtie, fu dezvoltat. Sfârșind, Capitanul Medre se la capitanul meu, parcă spre a se convinge dacă acesta este mulțumit de felul cum depitase lecția învățată mai înainte. Dar capitanul meu privea în altă parte și, după cum își putea da seama, părea tare plictisit. Scoase apoi din buzunar o altă hârtie și citi cu voce gravă ordinul de zi prin care caporalul Ulea Mihai se pedepsea cu degradare. Deși pe era cunoscută dinainte, ascultând sentința, simțiră cu toții furnicători în spate. Cei din imediat apropiere a lui Ulea întoarseră mașinat privirile spre el. Acesta, încremenit în poziție de drepți, privea drept înainte parcă un punct situat la o mare distanță. Părea tras la față și palit. Caporalul Ulea Mihai. Cinci pași înainte. Mărși, comandă capitanul Medra cu voce care sună răgușită. Ula execută comanda, încremânie în poziție de drept câțiva pași de capitanul Medrea Octavian. Privirile lor se încrucișară. și dacă ochii lui Ulea nu trădau vreun zbucium la un în schimb, în ai capitanului se putea citi ochii nuitoare suferință. Un om tare, Ulea ăsta, își spuse capitanul Medrea, nu fără oarecare satisfacție apoi tare adresându-se plutonierului adjutant de orăbăț. Execută ordinul domnului general comandant! Plutonierul adjutant de se apropie de ule și, smulgându i galoanele de pe epoleți, le aruncă jos. Galoanele nimerire într-o baltoacă și prin sără pe peluciul ei ca două minuscule și galbene corabii. După aceea, capitanul, menționat comandarea opera rândurilor, și urmat îndeaproape de plutonierul adjutant Dorobăț, pornii grăbit spre cancelarie, adus și mai mult de omeri și parcă dintr-o dată mai îmbătrânit. Tot așa de grăbit plecă și capitanul meu. Ulia se trezea înconjurat de furieri care țineau să-și exprime regretul pentru ceea ce îi se întâmplase și să-l asigure de simpatia lor. Privindu-i distrat și zâmbindu le trist, întrebă. Care din voi are o țigară? Într-o clipă este întinsă 10 de pachete cu țigări. Luă una la întâmplare, o aprinse, mulțumi, apoi o porni spre poartă cu arma în bandoliere și cu mâinile vărăte adâncă în buzunarele pantalonilor. Nimeni nu îndrăznise să-l urmeze. Abia când a ajuns în șosea, burlacul se lua după el. Nu se face să-l lăsăm singur tocmai acum, explică celorlalți. Când de la ajunse, merse alături, neîndrăznind să-i vorbească. Ce-i, bătrânule? Întrebăule. Vocea ei se la cu tristă și obosită în același timp. Sunt tare necășit de ceea ce s-a întâmplat. Să mai e dracu de cât te mint. Dar mai adineori când o răbăți ți ați galoanele de pe umăr, mi-au dat lacrimile. Și credem. Mi-ar ajunge și mi-ar prisosi degetele de la o mână, dacă mi-ar venit eu să nu de câte ori am plâns în viața mea. Țieru, s-ară să te Mi-am făcut-o cu mâna mea. Zic, slavă Domnului, putea să se întâmple și mai rău. Mai rău? Doar n-ai omorât pe nimeni. Nu spune asta, bătrânule. Desigur, bine nu pare de ceea ce mi s-a întâmplat. Dar asta nu mă împiedică să recunosc vrând nevrând, că mi-am meritat pe neapsă. Ia gândește-te, ce s-ar fi întâmplat dacă în locul meu ar fi fost un altul mai slab de Înger. Pe mine puteau să mă tai bucățele și tot nu mi-ar fi putut smulge un singur cuvânt. Dar altcineva, în fața automatului, știu eu dacă ar fi putut rezista. Ne, da, cam mai dreptat. Dar cum au aflat că lucrez la cifre? Nu știu, m au luat la sigur. Și ce crezi că vă de la mine? Nici mai multe, nici mai puțin decât să le spun ce sisteme de cifrare folosim. Nu mai spune. Auzne merge. Drept să spun, toate apelurile la vigilențe mi s-au părut exagerate. Dar abia acum îmi dau seama că m-am înșelat. Știi? E tare ciudă că m-am putut lăsa prostit de o femeișcă. Și lor mai ea, dragului, că tare mai era nostim. Dar ce mai încolo și încoace? Am o fire păcătoasă. Îmi plac femeile și pace. Burlacul întrebă cu ton de reproș. Și de cine ai turnat noi povestea aia cu Haidanacul care te-a prins la un guraică? Te rog să mă crez că nu mai din teamă. Aceeași versiune îndibitată și biroului doi. Mai târziu însă mi-am dă seama că dacă le ascund adevărul, Banii au mai multe șanse să scape. Cei de la biroul 2 își fac iluzia că numai datorită abilităților au izbutit să afle adevărul. În realitate, fraza rămasă neterminată. Ulea simțit dintr-o dată că îl gătuie emoție. Din direcția opusă venea spre ei un soldat care escorta un civil îmbrăcat cu o lungă pelerină. Civilul acela nu era altul decât sașiul. Vă să zic că tot au uitbutii să pună mâna pe unul din ei, își spuse în gând. Pe buze îi inflori un zâmbet de ură pe care Burlaco, observându-l, se miră foarte mult.